konden luzea duten jiru presuen esenideen likukotasunak goizuntan, ogoita bost urte egiten baitu aurten preso direla, ipagaleko lau etako kide Unai Pagot Espainiako karzeletan, baita ere Jonke Papagot, Jakes Esnal eta Frederik Txistor Aramburu frantziako espetxeetan, maite Jakes Esnalen bizilaguna ere entzunen dugun, baina lehenik, Oiana, una Ipagot eta Joana Frederik Arambururen alabekin mintzatu zira ihintzaharieta. gomitak ditugu beraz gaur Oiana Pagot, Eta Joana Aramburu, egunon bieri. Egunonon. Duela ogoita urte preso direla, ea zuek zer gogoratzen duzuen atxilok eta hartaz, oroitzapenik baduzuen, ea nola jakintzinuten eta zer, zer den burura helduzai zuen lehen gauza. Hoi ana, berba. Uh, bai, benik bai, azte egin nintzen, urte bat erdinituen, erazneez ez bat tele Zutu bat ero itzapenik, nela izpak laurte, nela zuhara Gogoratzen zira, noiz horitzapena... zentapentsatzen dut, gero askifite hartu duzula presondegiaren bidea eta pixka bat sistema hortan sartzea. Oro itzen zira, noiz uh, e, asistiren konsiente izaiten aita presau zinuela eta osa ba ere, funtxean. Ez dakit hau nahi zen guretzat normala da, beti ula izan gira, ula unditu gira, ula zizkira hartzen. Gero adolescenta izi aitean, behi ba, oartzen zilea beste ahokak bezala. Eztuzula beste bizi behar dina. Baina uh, guretzat, normala da, oitura da. Belaza. Joana, zuk uh, baduzu hori zatenik uh, gara hiartaz? Ez gauza sandiri eken, ere, ba, zahagago nintzen behatzi uhten dituen, baina baina ez nain, ez gogoratzen, hori zain ez ikastolan lagun batek esantziala, eta iraman zutela kartzelara. Ngoiz bat ez zelako, eta nik ez nekien ere zua zen kartzela, eta bo gero duan gira kartzelara, bisitara, eta baina nola beti egin dugun egitmo berdinean, eta bizitu dugu normaltasun bat bezala. Desberdinak sanditzen zinezten beste aurrekiko? Bai, aleile bai, bai bai, hori ziur. Ezt egu denek familia bat, eta eta ama, eta guk ez, asko bortzatuki eta gure artean ez gire bortzatuki ikusi ere ez, beraz, bai jara ere eta joan bat. Joana? Bai, ba, oso, bai familia horren uh, gauza, eta, eta ere, beha, haste bururo joaten ginen, beha, uh, haste bururo, baina maiz joaten zira bisitara eta zure bizia kondizionatua da, bixiten egitmoekin, enekearekin eta jodan, bo, bai pentsatzen dut, beste egitmo batean zira, Ez familia landa bat bezala... Sentitzen da, eh, bon zuen kasuan, ah, ahitak dira biak, aitaren ah, eskasia, etxean izan da, hola momenturik zinez ah, senditu duzuenik ah, falta hori edo ala ere lortzen da presentzia batuka batukaiten bisiten bidez, gutunen bidez... Eh, ez, ere beti sentitzen da, ez dela gure bizian, ni bedaren joitena izinan ikustera da nire aita eta hongi pasatzen da, baina berriz zuletzena izena netzela, berriz asztatu nire bizia eta a, aita gabe, ez mm. askotan telefonan eta ezer beharaz oitu gira bera gabe, gero seintzen da baina nire alabaukandu danean esin duzu daitu, uh, esin duzu erakutsi zure aurra uh, suezat behar din joan, pentsatzen Bai, bai, gero gure kasuan lortu da, egia eh? itarekin aheman bat ah, aheman onadugula, erraten hon bezala madurenzent ba adoleszentziane da ba piskat nolaezginuan etzan be baginularik sekretu bat dora bere berari idatzen, idazten ginuen kondatzeko hola pentsatzen ginuen ja norbait jenginuela eta baginulara norbait baina gero gero egunerokotasunean ba ez dugunez etzan izan ba zugu faltan sentitu bai faltan sentitu duzu beti sta Zita, ba, dituzu momentuak bizian, senite ba, bat faltadelarik, faltan botatzen zula, baina hori bai. Baina nola ohituratua izan giren ere... Uh, aserrea, senditu duzuen momentu batzutan, aserrea azken finan horren ondorioz duzuen a, biziagatik eta sistema hortan bisitak urrunera joan, asteburuetan buruetan, ez bortxaz gogorik ere eta erritmo hori hartu behar izana. Ba, ba, Gutsiko labela amala urtetan nik eta nire ispa hundiak berdin ez duen gehiago joan naik, chaturintzen ahitarekin eta ranion, nela ispa hundiak eta ispatikiak izarek berdin egiten dute ere, denak ortik basa gira, gero horrein ere, arspertoa gira, luzea dago eta basturte eta duzen egiteaz lanarekin, ziru mailean egitea tretzen da, gutsiago eta joetan gire iruak. Mm. Bai hori daun nahi, beraz, Espainiako beste puntan da, astapenetik izan da gainera urrun, toki berean ezakit, baina bederen urrun, eta gainera momentu biziki zailekin, eta pentsatzen dut, haum kontzientzia hartzen dela ez, torturarena, zebaldintza zailetan den eta horri, guzi hori, nola aurre egin. Bai mm, hori txikitan, goz gira, ez gira huartzen, eten gira bixitetara, eta... Ez gu kasurik egitean, jostatzen gira itarekin girenean, eta gero az, orain bai, oartzen gira berak zerbizitzen aldoen, eta beraz egia izkizaitan aldean, uri zaila da ere. Beraz guk ez diogu askotan kontatzen, geizkiban imagira edo arazoak, eta bere kasuan da, beraz ez diogu egitean, beti zamar gira posik, eta mm. beraz, beraz beki izaiteko aleire. Gero bai baz, azpi urte poartan dela orain, baina beti Andalusian izan da guti gola bera, beraz ez diogun. Suraitza Joan Aldiz berba da hurbilago hurbiltasunak e, laguntzen du harremana txikitzen. Ah gu gu pentsatuz preso guztietatik e, basinas e, chantza bat e, kakotzen hartan eta nada baina bai ondoan duguola ere baditzuko bakarrik bi biox, bi ordu bide, bisita baldintzak orain onak ditugu, egunero badugu telefonoz azken egia da. Orain entzute udalariko adibidez Joanaren kasua Ba, gu ondoan eme eh, erraten eh, <laughs> dugula eta hor ikuste duzuala ere, ba, zertan bilakatuak giren ez da nahiz eta preso izan, ba esaten dut guk santza dugula badira beste batzuk beste beste kasu larriagoetan ta eta, mm -hmm. eta ezazu ah, lortzeko eta oso oh, interesada, oh, aujik ere ez hori oianak oh, gramateko kima zeitasuna honjak ditu Hori galdegin nahin zuen justuki, a, zuek aurrako kanditu zuek geroztik. Aurreri nola espikatztu diezue, beha, jena itatzi preso dela, eta aurrek, a, mo, horreinik berbatatzi txipiak dira, menola bizi dute hori. Benik bai, e, kima, kioa, bakaik laualdi zelaman dut, eta bizki gehizki pasat dira lehen bidaiak. Lehen bidaia xe hilabetetan eritu zen, itzultzean hospitalera duzen haste bat ez, bizki gehizki, geroztik geroztik gero horte batetan, eta beste bi Biretzat pisoa da, egun ustean batean gira, biziki komplikatu da. Gero angirenean bai berak ez du lehzen zahetik ez dugun ikusten ahitatxi nahi dugunean, justu hando handak hartzelea, zahetik ez giren joa iten, saietuenez esplikatzea, egin azne esu biziki ongi bilahtu duenik. Zer dindu? Bost egin handitu. Eta zuka? Azne, bai egia joaten gira autoz, bi ordu dugu orduan da, piskat bakantzizare joaten baginen bezala ditugu diokoak eta ahitatxirekin jostatzen dira. Eta ba, esan ditzen dute gehioz hori honetan eta ez zelako otzok, baina gero lortzen dute ongi jola eta nahiko lukete joan kanpora ita txirekin hori esan ditzen dute momentuken egezut gauza hundirik espikatu, ba, kitek hartzelan dela baina bezala txikitan, mm -hmm. eh? ez nahi zinez pausatu zer zen, nire buruari zer zen bat, hio entzat beti hor ezagutu dute eta badoa azte uh, onera izparenak aldiz ahundiagoa uh, da oraina ahundiena uh, eta Ta bera, bai, nahi du zinez jakin zer den kartzela bat, zer gaitik kartzelan den, eta bo, zailada espikatzea, hmm. ba, espikatzen diogu, baina, gero... da bere itzak maitea barroa. Bai, itzak matea eta momentu batean, ere, um, espikatzea zer ez zuten ateratzen, bo, entzuten dituzte etxean, eta bo beraz hogeita bost urte bete dituzte betetzen dituzte uh, preso hogeita bost urte luze. Frantses Estatuan direnen uh, kasuan beraz aukera lukete ateratzeko Oain arte batez ere bon uh, Joke paparotek egin dituzte dut laualdi aldiz eskaera egin duela ateratzeko ukatua izanzaio Zuraitari joana ere uh, ukatua izanzaio ze argudio erabiltzen dute badirudi dozerrak kongieginak direla nola justifikatzen dute beraz preso handegitik ez ateratzea? uste ustez, edozein itzakea txematen aldituzte beti dozi jakongi eginak ziren dena bazuten ateratzeko baina preso politikoak dira, argala komandoa da ez dutela hola aterako ikusten da, unaien kasuan e, doktrina parro hori xalatua izan dela esperantzaidekiko zula presoainitza atera dira, baina unaien kasuan beste zerbait atxe mandute, eta frantxes estatuan direnen diren entzat, aita-ion eta diakes entzat, diakesek horreintxe pausatu du baina aita eta aita, aita-ion entzat, atxe maituzte aitzakiak, horrengoan horiek dira, biharkoan beste batzuk izango dira, beti aitzakeak izango dituzte edo zen gisaz, preso politikoak bait dira, gatazka politiko bat baita eta nire ustez, ba, Euskal gizarteak ezo antzi behar jehiaren zat direla, eta bakarrik gizartea bojokatzen bada haiak ateratzeko, aterako direla. Bestela, ben, nik oso negatiboa nahiz, behar din, baina argi dut ezituztela aterako, eta nero uste zoianak oztan segitzen hau, atzoa aipatzen ginoen oraindik mm. baina guk ikusten ditugu, gehiago eriotz kondena batean kondenatuak direla, eta, eta bakarrik egik, Euskal Gizartea, mobilizazio. bai, mobilizaz, mobilizazio mobilizazioaren esker. Hori da, larun batean pasan nahi denmezua, Piskata? Bai, bai, bai, mugitu behar girelat denak, eta bestela beti atxamaitu intuztea razoiak, eta guk ez dugu esperantza asko presoan aurrak orain. Ukan dugu, berba, izan direnean eskaerak justuki, eta guk dutrina apalotentzat, eta azkenean ez zer aldatu, beraz. Beti atxamaitu intuztea, eta Europak ez zitu inoiz behartzen, Beraz, hor uh, jaztakigu gehiago uh, nula mugitzen aldean. Gauza asko mugitu dirasio hor, asko lehenzat ongi daia da nik. Aien kasuan, uh, esperantza gutxiago dugu. Mm -hmm. Aiek nola atxikitzen dute? Nik aitak esperantza gehiago atxikitzen du, Bona, ustez behartuak dire ere atxikitza piskat, bestela ez dute gehiago zerxaiatzen. Beraz, gukaztugu erraitean, hainan. <laughs> ba, egu ere ez, jogu inez... Uh... Baina, bon, o, da, naiz eta oso argi izan nahien buruan uh, balintzapeko askatasunak galtitu duelarik atibezaitak. Bazekien bere buruan irfusatua izango zelan noski baduzu ba beti ilusio bat naiz eta naiz eta bakisu erantzuna baina bon, beti baduzu ilusio txiki bat eta Eta hala eh, gero nere ustez berak ere ez erakutsi uh, zeila dela e, eta ez dut ere kutsi nai ere gukazgura gustanaia ke semintzekota yak sutera gustango gu askaskatko inu gai hori da eh uma uh, dira gauza einitz ta gauza einitz aldatu gauza einitz ez dituzu uehatzen ba, bat beste ari ez uh, denak nekatuak giran nere ustez presuoak zen e, nekatuak deche speratuak tash denak aski dugorenio Bukatzeko, dakitzar bai gaiago gehitu nahi duzuan? Uh, mobilizatu behar girela denak. Eta ongi zango zen, mugitzen bat zen bai. Poliki-poliki baina egumatez baderen, atelatzen bat ziren. Baina nire ustez, hala. Engizartak e, ez zo antzi behar presoak e, uh, Euskal Egiarenzat direra eta eta guk ere ebe horrein... Ez dire antzi behar. Ez dugu ba zerbait egiten, ebe segituko ditugula bideak egiten, oraindik. Uh, mm. Eta franxex eta espanyol estatutik ezugula deus itxe inbert, ezugula deus izanen argita garbi. Minesker, Joana eta Aoyana. Minesker, Zuli. Horita lesi berda, lehen urtetan, kondenak terrorismo de hito genzat, amak urte zera. Amak urte, oa ibi jaten du, igatzen du, jaten du, eunero kota Irriskoa hundiena presoaren zat egun hortan e, galtzia. Koligioan txartzen zilarik, aztentzilarik piskat ezagutzen Euskal Herriko gatazka zer den, zer diren gatazka ondorioak eta mali kontzientzi hartzen duzu, gatazka hortan orta, parte hartzen zuzula kontzientekin. Bizi osorako preso handegi zigorra emankizun berezia eskoali jatietan, larun batuntan atxaldeko oren batean. ita bost urte, txisto jaranburu jakasesnal, jonketa eta onaipa jot preso direla. Apilaren lauean a bostetan ekitali anttoltuaa da, Senperen lajeko kulturgunean. Denbora badoa presondegitik atteratzea eskubide bada lemakan. Bagoaz kolektiboak antolaturiki. Enbora badoa, preso negitik ateratzea eskubide bat da mapean, ekitali bat antolatzen du bagoaz kolektiboak larun bat atxaldeuntan hori senperen. Christof, beste gomita bat. Maite, jenal, jakes jenalen bizilaguna laguna, gurekin egunon Bai, egunon. Ogoita bost urte, beraz zure bizilaguna preso dela. Preseskin nola eraman bizi bat laguna okundua delarik? Uh, Biziare maitea oso zailada Atsiko neiz, e, rarogoita mahean atxirotu zuteraik egon e, neiz e, amahila betez e, baimenik abe jakesik Beraz, aurrak e, ziren tzipiak, bat urte e, bat eta erdi eta sortzi. E, eta beharrik banuen e, lagun bat eta badut beti lagun hori e, aurrak lemateko bisiteratzen eta parisen e, espetan sartu zuten. Eta... hori uh, zaila izan niretzat izan da Nire zaira hamarlabeta ez zitikustiak, baizik eta remana ah, ziren idatziz, baina handiadakiez uh, espetziean dena irakortzen zutela, ezin zira, ezinduzu, nahi duzu nahi duzuna idatzi. Eta uh, bai aurrentzat ere gogorga izan da pentsatzen dut uh, orain arte ere, Eta tipia ziderarik bideiak egiteko egiten dizut, bai e, biberoya, xataraka, e, e, jantziak, janaria, hori guzia eta eta horren erdi baterako. Gero boko gira espetxeetan e, lohtzea denbora bisita gehiago. Beraz, baginuen uh, ordu bat bisita, uh, antu, autobusak anturatu ginituen. Beraz, uh, bederen joateko parixerat uh, beste familiekin uh, obetu zen, hitz uh, egiten ginoen eta hori dena. Bon, beraz, uh, sortzi deun kilometra joan uh, uh, horren erdi baterako eta gero pixkabat erantago ordu baterako. En zuten ginoena, aurrekin zuk duzu lutura egin, aita eta aurren artean, eta hori zent zaila ere txipiak zirelaik zure aurrak, espikatzia zergatik eta... Ha, noski baiez, noski baiez. Zaila da espikatzia, e, itzak atxuma dira, eta bon, txipiak ziren beraz... E, e, saiatzen iten espa, espikatzen han e, nuen bezala eta gero haunditzean gehiago urartzen zuten e, Zergatik eta Nola eta hori dena. Gero zairazen aurrentzat ere, zenta e, bo, aita etzen hor, kirora egiten zuteraik eta hori dena etziren hor. Eta niretzat ere zairazen, zenta dena asumetzu behar zen, eta asumetzen dut eta asumitu dut, eta asumitzen dut, e, hori uh, uh, beti uh, izatea horrekin e, e, laguntzen. Orain zuribizi uh, laguna, uh, gehi, ugartean edo hil doi de ge delakoan uh, da, nola antolatzen zira, hor bisiten zat? Ebe horrein, uh, uh, ongira, horrein uh, joaten gira otoz, noskiz, eta treinez denbura, askomaten dugu autoz fitigo egina da, larriun kilometro dira lau urdu be behar dugu, e, bisitak dira hiru urdukukoan e ba bad duugu larun bat osua eta eg duua eta baierago da, baina ez da Zibiar Parisen egondera eztak izebat espetxetan. E, Parisen itzuuri egin du eta gero eman zuten Frantziakoardian berazza Muulen. Hortikan hor er, egon da bi urte, gero remandute 3 borat troaren uh, onduan, eta hor abiatzen ginen uh, treinez hostilare gauean amajetan, irestiko espetxerat uh, larun bat agatzaldeko uh, bi etan. Beraz, hori uh, izazpi dozortzi urtez, hori izan da bai uh, oso, oso mogora. Horaino oui. bekiu da. Legediaren aldetik baldintzapeko askatasun galdeak ez dira onaktuak eedugibelatuak izan dira nola ikusten duzu geroa legediaren lege aldetik. z estatua dira ez estatuko dute begiitz ere eskatzenari bad duten ere uste zen, eh? eta ikusiz ni esango nuke ikusiz nola hauteskundeak nola pasatu diren eh denboradua guretzat baina eh eh bidea egiten ari gira eta loktuko dugu eta lortzen ari gira eta nik eskatuko nuke eskoregiari, bai eh e, laguntzea eta nere ustez e, lortuko duguna da entzun duten bezala aztehontan emankizun batean zuen ni jatiean eh behar da. Niretzat, e? Eh? Niretzat, brokatu behar gira bai juridikoki lortzea hori uh, askatasuna, baina nola traba asko maten duten hemendik uh, eskoregretik kanpo bizi behar dute, ezin da olako gauzak uh, enposatu, hainbeste ortea pasatuta gero, eta nola, eta nun. Eta zer, beti... Uh, es ez, ez. nerezatutako uh, burukatu vergila e, bai juridikoki baina nere uh, eskatuz uh, amnistia izan gai... dira urteetan amnistia bera sergia ez orain gai polemikatsua eta uste duzu hemengo autetziek edo autetziak dira horlako urras baten egiteko? Eber guri da lan egiteko eta pentsatzen dut Pentsatzen dut pitanaka pitanaka, joan biagira, e, kareetan ibiri biagira, bai joan ikustegat bat eta bestea. eta Izenpetzen dute adoz dira horbiltasunarekin, e, hori izenpetu dute horbiltasuna, eta nola onartzen zen dute erriko jendeak, E askatatu askatuta gero ugundik bizitza ezin hon artu ara hori Maiteznal esker sentzaitu gu zure lekutasuna ba, ikagirik imilesker Bai imileska ajo